אלוהים על כישרונות, על מוזיקה ועל ההזדמנות שיש לנו לכל אחד מאיתנו לבטא את הכישרונות שלנו. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, יפה מאוד גבי, פרשת ויקרא, נכון, <coughs> הפרשה הזאת היא מתחילה בעצם את הספר, ה... איזה מספר? הספר השלישי, נכון, הספר השלישי בחומש, אנחנו מתחילים היום ללמוד ממנו, ספר ויקרא, אני רוצה לשאול אתכם, הוא ספר קל? לא, הספר הזה הוא לא כל כך קל, יש כך הרבה מונחים טכניים שקשורים לנושא שאנחנו נדבר עליו היום, וגם על, כמובן על פרשת השבוע של כמה פרקים שקשורים לתחילת הספר. אבל כל הספר הזה בעצם אם תחשבו עליו ותקראו בו, הוא עוסק אה, בבית המקדש ובעבודה אה, בבית המקדש. לאחר שהפרויקט הסתיים, אוקיי? הפרויקט בית המקדש הסתיים בהצלחה גדולה, אפשר להגיד. חנוכת הבית הסתיימה. הגיע הרגע בו המקדש מתחיל למלא את הייעוד שלמענו הוא הוקם. מה הייעוד של בית המקדש בעצם? מי יודע? למה בית המקדש הוקם? שאלוהים ישבו בנו, גם שאלוהים לא יהיה שם. אוקיי. הנוכחות של אלוהים תהיה שם, ומה עוד היה בבית המקדש? הדבר הכי פרומיננטי, דבר מעשי? נכון, מכפר, להקריב קורבנות, נכון. הספר מתחיל במילה ויקרא, לכן הפרשה הזאת נקראת ויקרא. אלוהים מדבר מאוהל מועד. אל משה ונותן לו הוראות בנוגע להקרבת קורבנות. התורת הקורבנות הזאת, מה התכלית שלה? בשביל מה אלוהים משתמש בשיטה הזאת? אתם יודעים, כשאתם קוראים את כל הדברים האלה זה מנותק ממכם. מתי בפעם האחרונה אתם שחטתם כבש? <אף, אף פעם. אף פעם. אנחנו לא כל כך קשורים לתוך המונחים הטכניים שקשורים... קשורים לתורה הזאת, תורת הקורבנות. הילדים, הילדים קראו לנו פסוק מפרק, מהפרשה, פרק 2, פסוק 13, שעל כל קורבן צריך לשים גם מלח, ואת כל הניואנסים האלה ואת כל הסמלים. אם אתם חושבים ואתם יודעים למה התכלית של תורת הקורבנות, היא בעצם הקיום של המשכיות. יחסי הקרבה בין אלוהים לאדם. השיטה הזאת שנקראת תורת הקורבנות היא בעצם נותנת לנו בסיס לקשר בין אדם לאלוהים. בעצם בין אלוהים לחיים. כשאנחנו קוראים את תורת הקורבנות זה נשמע לנו יותר מדי מסובך. אבל אם אתם חושבים על מה זה מדבר, זה מדבר על חיים. כדי לקיים חיים, המשכיות של החיים, בן אדם, למה הוא זקוק? הוא זקוק לקשר רצוף עם אלוהים. הוא המקור של החיים. הוא המקור של החיים בהתאם לתנאים שהוא קבע. אבל אלוהים, יחד עם תורת הקורבנות, אתם רואים פה שזה בעצם נושא של ספר ויקרא, יש עוד דבר מעניין שאני גיליתי שאלוהים יצר. כדי הוא יצר עוד דרך אחת, דרך שכל אדם יוכל לקשור את החיים שלו עם אלוהים, עוד דרך אחת. יש לנו את הדרך הראשונה שזה תורת הקורבנות, הדרך השנייה היא עם ישראל. התכלית של תורת הקורבנות אמרנו לחדש את הקשר בין האדם לאלוהים. אתם יודעים דבר מעניין ילדים? אלוהים המציא את השיטה הזאת, אבל יחד עם השיטה הזאת, אוקיי? הייתה לו גם כוונה שהוא יצר את עם ישראל. למה אתם חושבים אני השתמשתי במילה יצר? למה אני השתמשתי במילה הזאת? אתם יודעים שזאת אותה מילה שאלוהים השתמש כאשר הוא ברא את האדם. המילה יצר. אנחנו קוראים בבראשית פרק ב' פסוק שבע ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו משמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה הקשר הראשוני בין אלוהים לאדם מה הוא יצר? חיים שמתם לב? המגע הראשון הפעם הראשונה שאלוהים נגע באדם התוצאה הייתה נפש חיה האדם קיבל חיים, הקשר שלו עם אלוהים, האם אנחנו יכולים לחיות במנותק מאלוהים? לא. ברגע שאנחנו מתנתקים מאלוהים, המשמעות היא אחת, מוות. אלוהים יצר את האדם, והקשר עם האדם היה קשר מושלם. עד שהחטא הפריד אותו ממנו, הפריד את האדם מהאלוהים ומהחיים שיש רק באלוהים. ואלוהים משתמש בתורת הקורבנות להחזיר את הקשר הזה לקדמותו yes. התורה הזאת תורת הקורבנות היא בעצם מציעה שכדי לקבל חיים מישהו אחר צריך לשלם בחיים שלו כדי שאתה תקבל חיים yes. כדי שהקשר שלך עם אלוהים מתחדש yes. מישהו צריך למות בשביל זה yes. מישהו אמור למות כדי שאתה תקבל חיים אבל יחד עם זאת, אלוהים יצר גם את עם ישראל כדי שכל אדם יוכל להתקרב לאלוהים. תורת הקורבנות ועם ישראל, היו להם תפקידים זהים. תשימו לב שאנחנו קוראים את זה, אנחנו קוראים את הפסוק הבא בתהילים לא, סליחה, ישעיהו, 43, פסוק 21. תשימו לב מה אלוהים אומר על העם שלו. תזכרו את המילה יצר. עם זו, יצרתי, אלוהים אומר. יצרתי למי? יצרתי לי. מי משתמש בעם ישראל? בני אדם? לא. אלוהים אומר שהוא יצר את העם הזה כדי להשתמש בו לצרכיו. אבל מה היה התפקיד של העם שהוא יצר, הנה זה כתוב פה, תהילתי יספרו. הם יספרו את התהילה שלי. בפסוק הזה אלוהים מדגיש בפירוש את המטרה שלמענה הוא יצר את עם ישראל. אתם תשאלו את עצמכם, מה צריך את עם ישראל? הנה זאת המטרה, אלוהים אמר. הם יספרו את תהילתי. כמה פעמים בתהילים אתם יכולים לקרוא את האמת הזאת? ואספר אספר, מה אעשה יה? נכון מאוד. זה טוב שאנחנו לומדים שירים, לומדים אותם בעל פה. התפקיד של בני האדם ששמו יהיה עליהם, הוא לספר את התהילה של אלוהים. למי הם אמורים לספר דרך אגב? שאלוהים אומר הם צריכים לספר את תהילתי סימן שיש מישהו שאפשר לספר לו, נכון? צריך לספר את התהילה, אבל למי? כמובן לשאר בני האדם כדי לקרב אותם, כמו תורת הקורבנות כדי לקרב אותם ולחדש את הקשר שלהם שהם יהיו חלק מן העם שלו כדי שהם יוכלו לעשות את הרצון של אלוהים כדי שהם יוכלו לקיים את הרצון של אלוהים בחיים שלהם, הם, התפקיד שלהם זה להביא את שאר בני האדם אליו. אבל אני רוצה כמובן להדגיש, כדי להיות עדים, כדי להיות עדים אנחנו צריכים לדעת מה להעיד, נכון? להעיד, אנחנו צריכים לדעת מה להעיד. בהמשך של פרק, הפרק בין ישעיהו אנחנו גם קוראים את הפסוק הבא לא, זה לא, הפס... הפסוק זה בתחילת הפרק, סליחה, לא בהמשך. אנחנו חוזרים לתחילת הפרק של 43. אנחנו קוראים את אותה האמת, ועתה, כה אמר אדוני, מי מדבר פה? אלוהים כמובן. אלוהים אומר, כה אמר אדוני, מי אני? אני בוראך, יעקב, ויוצריך, ישראל. הוא אומר את אותו דבר פעמיים, כדי להדגיש, אוקיי? הוא מדגיש. שהוא יצר את עם ישראל. אל תירא כי געלתיך. קראתי בשמך, לי אתה. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך. <אח> אתם שמים לב על מה העם ישראל הוא מעיד. <אח> אם <אח> העולם רואה את עם ישראל, <אח> האם הוא יכול לראות את אלוהים דרך עם ישראל? <אח> <אח> <אח> הם, הדרך <אח> חיים שלהם, מעידה לאלוהי ישראל. שימו לב להמשך הפרק אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בניי מרחוק ובנותי מקצה הארץ כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ואף עשיתיו הוא אומר בהתחלה שהוא קרא לעם ישראל נכון קראתי בשמך לי אתה מי נתן לעם ישראל את השם אלוהים הוא נתן אותו. ואז בפסוק שבע הוא אומר, כל מי שנקרא בשם שלי, כל מי שנקרא, לכבודי אני בראתי אותו ואני עצרתי אותו בשביל המטרה הזאת. הוציא עם עיוור ועיניים יש וחרשים ואוזניים למו. למרות שעם ישראל ראו מצוין. הם שמעו מצוין, אבל הם היו עיוורים וחרשים. הם היו עיוורים לאלוהים וחרשים לאלוהים. אלוהים אמר שהוא הוציא אותם מהעולם הזה. הוא הוציא אותם מעבדות והוא הפך אותם להיות העם שלו. על זה יש לו לעם ישראל להעיד. אנחנו היום בפרשת ויקרא, מתחילים את הנושא של הקרבת קורבנות. ואנחנו עד עכשיו למדנו שהתכלית הזאת של תורת הקורבנות היא לקרב בין בני האדם לאלוהים, ממש כמו התכלית של יצירת עם ישראל. אלוהים יצר עם שהתפקיד שלו זה להעיד על הבורא ועל מושיע העולם, גם בורא וגם מושיע, לקרב את בני האדם מקצה הארץ. להביא אותם מרחוק. בפסוק שבע אנחנו רואים שעם ישראל לוקח את השם של אלוהים בתוכו. הוא נושא את השם של אלוהים. אפשר להגיד שעם ישראל הוא שגריר? מה אתם אומרים? כן. אם אתם אה, הולכים ואתם מייצגים את המדינה שלכם, אז הם אומרים, הנה, זה גבי, הוא מייצג את מדינת ישראל. השם של מדינת ישראל עלה. איך שגם אם מתנהג ככה יגידו שישראלים מתנהגים, איך שאנחנו מראים את, את אלוהים בעולם ככה אנשים יעריכו אותו או שלא. נמשיך לקרוא בישעיהו 43 פסוקים 9 ו-10, שימו לב עכשיו מה, מהי התוצאה של העבודה של עם ישראל, כל הגויים נקבצו יחדיו, וייאספו לאומים. אלוהים שואל, מי, מי בהם יגיד זאת? וראשונות ישמיענו, יתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת. אתם עדיי, מי עדיו? מי הוא אומר? למי הוא אומר? הוא אומר, אתם העדים שלי. אתם עדיי נאום אדוני, ועבדי אשר בחרתי. למען תדעו ותאמינו לי. ותבינו כי אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. לפני לא היה ואחרי לא יהיה. לעם ישראל יש תפקיד חשוב מאוד. המטרה של אלוהים ביצירה של העם הזה היה להפוך את עם ישראל לעם שימשוך אליו את כל מי שלא שייך לאלוהים. עם ישראל הוא העם שמראה מיהו אלוהים. ישעיהו אנחנו ממשיכים בפסוק הבא, כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו אדוני צבאות, <אז> אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוהים. <אז> אתם יודעים שאנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים פה קריאה מאלוהים. אם בלעדי אלוהים אין אלוהים, מה קורה עם כל אלו שאין אלוהים בחיים שלהם? הם אבודים. כל מי שאין את אלוהי ישראל בחייו, הוא אבוד. כי אלוהים אומר, אני מלך ישראל, זה העם שלי. אתם צריכים להיות שייכים לעם שלי. אני גאלתי אותו, אבל אני ראשון ואני אחרון. באמצע יש משהו? לא. מבלעדיי אין אלוהים. ואז הוא פונה, למי הוא פונה? הוא פונה לאפסי הארץ. מי יודע מה, מה פירוש הפסוק, המילים האלה, אפסי הארץ? האדם הפשוט, אוקיי? אבל למה אפסי... אוקיי, הפירוש המילולי, נכון, קצה, אוקיי? אם תסתכלו במילון, מילון בעברית, אפסי ארץ זה במילים אחרות, קצה הארץ. הפירוש המילולי הוא קצה הארץ, העולם הוא עגול, נכון? ולכן לעולם אין סוף גיאוגרפי. אם אתם תסתכלו על כדור הארץ אין בו סוף גיאוגרפי. כל נקודה על פני האדמה היא נקודת אפס. כי אנחנו לא יכולים לשים שום התחלה. אבל מתי שיש לנו נקודת ייחוס, זאת אומרת point of reference, אוקיי? Okay? באנגלית נקודת ייחוס. מסוימת, מהנקודה הזאת אפשר לייחס כל מרחק. אלוהים קבע את עם ישראל, את העם שלו, הוא קבע את העם הזה כנקודת ייחוס לשאר עמי הארץ. הוא קורא להם בדברו אפסי הארץ. אלו שבעצם אמורים להגיע אל אלוהים, אלוהים מושך אותם לכיוון העם שלו. הוא קורא להם אפסי הארץ. כל מי שרחוק מעם ישראל, מהעם שאלוהים יצר כדי שהם על תהילתו נקרא אפסי ארץ. אתם יודעים כמה פסוקים יש שמופיע בהם הפסוק, המילים האלה אפסי ארץ? הרבה מאוד. אני היום בכוונה הבאתי רבים מהם כדי שגם אתם תוכלו לראות כמה שאלוהים מתייחס ברצינות לעבודה ולמשימה ול... שהוא נתן לעם שלו. אני רוצה שתפתחו את התנ"כים שלכם בפסוקים ותקראו אותם, למי? במיוחד למי שלא מבין עברית. הפסוקים האלה מדברים באופן ישיר על הישועה שלו בקשר לאפסי ארץ. הנה כמה מהם. תהילים 22 28 עשרים ושתיים, עשרים ושמונה, אני אחכה בסבלנות, אני רוצה שתפתחו מי שמצא ראשון להגיד אמן, אמן. יזכרו וישובו אל אדוני, מי הם יזכרו וישובו אל אדוני? כל אפסי ארץ. הם, יש, הם יזכרו וישובו אליו, והשתחוו לפניו כל משפחות גויים, כל משפחות גויים, תהילים עשרים ושתיים, תהילים שישים ושבע שמונה יברכנו אלוהים ויראו אותו מי? מי יראו אותו? כל אפסי ארץ. לא אותו דבר? לא אותו דבר? אוקיי, אז כנראה uh, בשפות אחרות זה לא בדיוק אותם סוכים. משלי שלושים ארבע, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ. את ישועת אלוהינו. אלוהים זוכר את החסד והאמונה שלו לבית ישראל, ואז התוצאה היא שכל אפסי ארץ רואים את ישועת אלוהים. ישעיהו 45 22, פנו אליי, אלוהים אומר, תפנו אליי. למה אלוהים מתעקש שיפנו אליו? אולי בגלל שהוא ידע שיגיע יום שאנשים במקום לפנות אליו הם יפנו אל המתים, מה אתם אומרים? במקום לפנות לאלוהים הם יפנו לבני אדם שהם לא יכולים להושיע? במקום לפנות לאלוהים הם יפנו למסורות שאולי נותנות הרגשה טובה אבל אינן יכולות להושיע? אלוהים אומר, תנו אליי, תפנו אליי, והיוושעו, עוד פעם הוא חוזר על זה, כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד. אין עוד, גוד, אין עוד אלוהים חוץ ממני. ישעיהו 52 פסוק 10, שימו לב איזה פסוק מדהים שקשור לאפסי ארץ. חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, לעיני מי? זרוע קודשו של אדוני נחשפת אל מול כל הגויים. מי חושף אותה? הוא. דרך מי? דרך העם שלו, כמובן. וראו כל אבסי ארץ, עוד פעם אנחנו קוראים את הצמד מילים הזה, וראו כל אבסי ארץ, את מה? את מה הם רואים? את ישועת אלוהינו. כמה ברצינות אלוהים לוקח את המטרה שלמענה הוא הקים. התכלית שלמענה של... הוא יצר את עם ישראל הייתה שכל אפסי הארץ יהיו ויקבלו את ישועת אלוהינו. במיכה חמש שלוש לפני שנקרא את פסוק שלוש אני רוצה לקרוא לכם את פסוקים אחד ושתיים שתבינו על מה מדובר. מיכה <אחא> חמש <אחא> אנחנו נקרא תכף אבל לפני זה כתוב ואתה בית לחם אפרתה בתחילת הפרק אתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך אלי יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על מי? על בני ישראל אז בפסוק שלוש הוא אומר, ועמד ורעה. התכלית של הפסוק הזה היא כמובן מגלה לנו את המטרה של זה שמולך. מי, מי מולך? מי הוא בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל מישראל? מי זה? על מי מדובר פה? על המשיח, נכון? כי לא יכול להיות שזה בן אדם, למה? כי מוצאותיו ממתי? כמובן שזה מימי עולם. כתוב מוצאותיו מקדם, מימי עולם. ואז בפסוק שלוש אנחנו קוראים שהוא עומד והוא הרועה בעוז אדוני, בגאון שם אדוני אלוהיו. וישבו כי עתה יגדל עד איפה? עד אפסי הארץ. האם, האם הנבואה הזאת התקיימה? מה אתם אומרים? המשיח הגיע עד קצה הארץ? הוא הגיע. זאת נבואה שבאמת התקיימה, אבל זה התקיים דרך העם שלו. העם של אלוהים צריך לקחת את הישועה של אלוהים ולהראות את הישועה הזאת לכל עפשי הארץ. הנושא של הישועה הוא לא מספיק מוערך בעולם שלנו. אנשים לא מעריכים את מה שאלוהים רוצה לעשות בשבילם. אתם יודעים שבזמן של נוח, במשך 120 שנים, עמד מישהו שאלוהים שלח אותו, קראו לו נוח. הוא שלח אותו כדי להזהיר את כל בני האדם מפני המוות שצפוי להם ומפני האסון שעומד ליפול עליהם. אבל הם לא רצו לשמוע בקולו, הם לא העריכו את מה שאלוהים רצה לעשות בשבילהם, הם לא קיבלו את מה שהוא אמר, והתוצאה הייתה שמסך כל האנושות נותרו רק שמונה אנשים חיים. היום בעולם שלנו המצב הוא דומה, העולם הזה עומד להישפט על ידי אש, לא על ידי מים, אבל התוצאה תהיה דומה. מי שילמד להעריך את מה שאלוהים עשה בשבילו, מי שיקבל את הישועה של אלוהים, הוא יהיה בתוך התיבה, או אנחנו קוראים לה ירושלים החדשה, אמן? ירושלים החדשה, שם יהיו כל אלו שלקחו ברצינות את מה שאלוהים אמר. מי שיהיה בחוץ זה לא יהיה בגלל שאלוהים לא רצה שהוא יהיה בפנים זה בגלל שהוא נכשל, הוא לא קיבל את הישועה של אלוהים וכמה שהישועה של אלוהים היא חשובה אנחנו היום דיברנו על תורת הקורבנות אלוהים כבר עשה הכל, השיטה כבר קיימת, הקורבן כבר ניתן מי שמקבל את הקורבן הזה יהיה בירושלים החדשה, אבל איך הוא ידע? אלוהים עשה, מה עשה? אלוהים יצר בידיים שלו. אנחנו קוראים בירמיהו, בפרק 18, סיפור מאוד מעניין, איך הנביא קיבל מאלוהים ציווי. הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת אדוני לאמור, קום וירד את הבית היוצר, ושמה אשמיעך את דבריי. אתה לא תבין את מה שאני רוצה להגיד לך עד שאתה לא תראה בעיניים שלך את מה שאני רוצה להראות לך אני אתחיל להגיד לך אחרי שאתה תראה את היוצר בפעולה קום וירד את הבית היוצר ושמה אשמיעך את דבריי וארד ירמיהו יורד וארד בית היוצר אני רוצה שתשימו לב למילה הזאת יוצר וארד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האבנים. ונשחט הכלי אשר עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר, כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל? נאום אדוני. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. אתם יודעים שעם ישראל הוא יכול להיות כלי שבור או יכול להיות כלי שלם. הוא יכול להיות כלי טוב או יכול להיות כלי רע. יש ביניכם אנשים שעובדים ב... ב... עם אמצעים טכניים. אתם יודעים מה ההבדל בין כלי טוב לכלי לא טוב. כלי טוב הוא לא עושה דברים שאפשר אה, להוציא מהם הרבה. אנשים לא מרוצים אם אנחנו עובדים עם כלים לא טובים. התוצאה היא לא תמיד טובה. אתם יודעים כמה טוב אלוהים רוצה שהעם שלו יהיה? הוא רוצה שעם ישראל יהיה טוב כמו שאלוהים יכול לעשות אותו טוב. אמן. אלוה... אלוהים רוצה שעם ישראל יהיה כלי טוב כמו שהוא עושה את הכלי הזה. כלי... עם ישראל צריך להיות כלי טוב כמו שאלוהים עושה אותו טוב. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך עם ישראל, איזה תוצאות עם ישראל יכול להשיג אם אלוהים יעשה ממנו כלי טוב. אלוהים אומר אתם כמו חומר ביד שלי, אוקיי? אני יכול לעשות מכם איזה כלי שאני רוצה. עם ישראל, הקהילה של אלוהים בעולם, נוצרו. אלוהים יצר אותם, אנחנו קראנו את זה בהתחלה. אלוהים יצר אותם כדי לגלות לעולם את אלוהי ישראל. אלוהים בחר בעם ישראל כדי להנחיל לעולם את תוכנית הישועה שלו. לא סתם קוראים לעם הזה עם סגולה, בכם, בכם אני בחרתי מכל העמים. לא בגלל שאתם יפים, לא בגלל שאתם אה, אה, עם כל כך טוב, אלא אני יצרתי עם מיוחד כדי שאתם תגיעו עד אפסי ארץ. הפרשה שלנו, פרשת ויקרא, היא מדברת על תורת הקורבנות, ועם ישראל היה צריך להבין את המשמעות של תורת הקורבנות. אני רוצה לאתגר אתכם. תלכו ברחוב ותשאלו כל יהודי, מה זה תורת הקורבנות? אתם יודעים שאפילו הם לא שומעים על המילים האלה? אני ממש נדהם הרבה פעמים לגלות. אני שואל אותם, מה, למה יש תורת הקורבנות? לא יודע. מהי תורת הקורבנות? אין לי מושג, זה מה שאלוהים מבקש, אבל בשביל מה? עם ישראל צריך להבין את תורת הקורבנות בצורה כל כך טובה, להפנים אותה בתוך החיים שלו כל כך חזק, כדי שהוא יוכל להראות לכולם, תקשיבו, מי שהוא היה צריך למות כדי שאתם תוכלו להיות עם אלוהים לנצח אלוהים רוצה שאתם תהיו איתו. אתם יודעים כמה חשוב שתבינו את תורת הקורבנות? האם אתם בכלל יודעים עד כמה חשוב שאתם יודעים במה מדובר? מה חשיבות הדם? מה, מה זה נקרא דם הברית? אלוהים יצר את עם ישראל כדי שתורת הקורבנות תגיע לכל אומות העולם, לכל אומות העולם. עם ישראל אמור להעיד על הישועה של אלוהי השמיים. ותורת הקורבנות זה כלי מאוד חשוב, ספר שלם, ספר ויקרא, ניתן בשביל הדבר הזה, אתם חושבים שזה סתם? כמה ברצינות אנחנו צריכים לקחת את תורת הקורבנות ולהבין אותה? הרצינות הזאת, התגלות 14. אנחנו קוראים שם על מסר אוניברסלי, אלוהים הוא מאוד רציני, היום השטן משתולל בעולם, הוא משתולל, איפה שאתם מזיזים את הראש, לאן שאתם מסיטים את המבט, אתם יכולים לראות סבל, מוות, כל יום כבר אנחנו התרגלנו לשמוע, כל יום מאות הרוגים במדינות, בכל מיני מדינות, דם נשפך כמו מים. אני זוכר בשבוע שעבר אה, דיברתי עם אדי ביום שישי בערב, והוא אה, סיפר לי שהם הלכו לטיול ברמת הגולן, והם הסתכלו והם יכלו לראות איך בתים מתפוצצים באוויר, אה, ואנשים באותו רגע מאבדים את החיים שלהם. השטן משתולל היום בעולם. מה התפקיד של עם ישראל בעולם הזה? להסתתר במקלט? האם אנחנו מסוגלים להבין שהמלחמה הזאת היא מלחמה רוחנית? המסר הוא מסר אוניברסלי. הקריאה האוניברסלית ליראת אלוהים ולשתכוויה לבורא עולם. זה מה שאנחנו קוראים בהתגלות 14.6 זאת המטרה שלשמה אלוהים יצר את עם ישראל. אתם יודעים שישוע נפרד מהתלמידים שלו? כמה פעמים אנחנו כבר קראנו את מתי, פרק 28, פסוקים 19-20? המון פעמים. אבל האם אנחנו מבינים שבעצם ישוע יצר את העם הזה שנקרא 12 תלמידים? אתם מבינים את מה שאני אומר? עם יצרתי כדי שהם יספרו את התהילה שלי. למה הוא אומר להם, תלכו לכל הגויים לעשות אותם לתלמידים? <אז> הוא יצר עם מיוחד, התחיל ב-12 תלמידים, הם היו שייכים לעם ישראל. <אז> אבל מה הם מביאים? <אז> מה הם מביאים? <אז> אם תקראו את הנאום של קיפה בשבועות, במעשה השליחים, מה אומר להם? <אז> הוא מספר להם על הקורבן <אז> שמת בשביל החטאים שלהם כדי שהם יקבלו חיי עולם. הם מספרים את תורת הקורבנות, הם מספרים את הישועה של אלוהים. ה-12 תלמידים האלה לא נשארו 12, הם גדלו מיום ליום, נכון? הם הפכו לקהילה גדולה, ומה הקהילה הזאת עשתה? היא סיפרה את הישועה של אלוהים, אין לאף אחד פה באולם, כולל את עבדכם הנאמן, וכולל כל בן אדם ברדיוס של... מיליון, מיליון קילומטר או כמה קילומטרים שאתם רוצים שלא צריך את אלוהים. אין דבר כזה. כל אחד זקוק לאלוהים ולישועה שלו. אבל כמה ברצינות אנחנו מקבלים את זה? תכליתה של תורת הקורבנות היא למחוק את החטא שגורם לפירוד בין אלוהים לאדם. אנחנו רואים את התפקיד הזה בבירור בפרק 14 בהתגלות. העם הזה, עם ישראל שהוא יצר, הוא צריך להביא את הבשורה הזאת, הבשורה של ספר ויקרא. ראיתי מלאך אחר מעופף באמצע השמיים, אשר לא בשורת עולם. מי זה המלאך הזה? זה עם ישראל. זה עם ישראל, אלוהים יצר את העם הזה כדי שהעם הזה יספר את התהילה שלו. אשר לא בשורת עולם ליושבי הארץ ולכל אומה ושבט ועם. והוא קורא בקול גדול. השתחבו את אלוהים ותנו לו כבוד כי בא את משפטו, הראו את אלוהים, סליחה, ותנו לו כבוד כי בא את משפטו. השתחוו לעושי השמיים והארץ והים ומעיינות המים. אלוהים יצר את השיטה הזאת של חיים תמורת חיים. כדי להתמודד עם החטא, אבל כבר לנצח אותו. מה אתם חושבים? המלאכים, העם ישראל, שהוא מביא את הבשורה הזאת, זאת בשורת ניצחון. זה לא בצורה של אולי, או משהו שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו מזמינים. בואו. בואו. אנחנו רוצים שתהיו בירושלים החדשה. יש מקום לכולם. אנחנו לא ניקח אתכם בכוח. אנחנו לא נשלח משטרה כדי להוציא אתכם מהבית. לא. לא. יהיה לכם מאוד קשה להגיע. יהושע אמר שהכניסה למלכות השמיים היא קטנה. השער הוא צר או רחב? הוא... שער צר, גם הדרך צרה. איך אנחנו צריכים לבחור? איך אנחנו יכולים להיכנס לתוך מלכות השמיים? אבל, איך אפסי הארץ יכולים לגלות את ישועת אלוהינו אם עם ישראל לא יביא להם את הבשורה? אתם יודעים שהתפקיד שה של עם ישראל זה לא למשוך בכוח את אפסי הארץ לתוך מלכות אלוהים? לא. התפקיד של עם ישראל זה כמו דואר ישראל. אמרתם על המושג דבר, היום אני לא יודע אם יש כל כך הרבה דברים מאז שהאימייל נכנס, אולי זה עדיין עובד אבל לא כמו שהיה פעם, פעם לדבר היה יחס אישי, באמת, אתם יודעים אצלנו, כשהייתי ילד בשכונה, היה מישהו שזה היה עבודה שלו הרבה מאוד שנים, הוא היה אדמה היה כל הזמן בא עם החליפה של הדואר, עם הכובע שלו, ועם התיק העור, התיק הזה עור, שבפנים היו כל, כל הזמן מכתבים. Yeah. הוא היה כבר מכיר את כל המשפחות. Yeah. הוא אומר לי, לא, אין לכם היום מכתב. Yeah. או אומר, יש לך מכתב מחוץ לארץ. הוא היה מכיר את כולם. Yeah. זה התפקיד שאלוהים נתן לעם ישראל. התפקיד להראות לעולם את אלוהים. להביא לעולם את הבשורה. Yeah. ללכת ולהכיר את העולם ולדבר איתה. היום אנחנו למדנו על שתי שיטות זהות בתכלית שלהם ובמטרה שלהם. השיטה הראשונה שהיא קשורה לספר ויקרא, תורת הקורבנות, אלוהים המציא את השיטה הזאת. שיטה לא כל כך uh, סימפטית בעיניים של הרבה מודרנים היום. הרבה חיות איבדו את החיים שלהם. אבל זאת בעצם תכלית הישועה של אלוהים. השיטה השנייה הייתה שאלוהים יצר עם כדי למשוך אליו את כל אפסי הארץ. אבל אתם יודעים מה? עכשיו לקראת סיום. כדי שתורת הקורבנות תהיה רלוונטית בשביל כל האדם על פני האדמה, כדי שהתורה הזאת תהיה רלוונטית, הוא עשה את זה. הוא ברא את עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם שלתורת הקורבנות אין רלוונטיות אם עם ישראל לא יעשה את העבודה שלו. בשביל אפסי הארץ זה יהיה כל זה יהיה איזה משהו שקרה פעם, אבל זה לא יהיה לזה כוח של ישועה. חידוש הקשר של אפסי הארץ עם אלוהים תלוי לחלוטין עכשיו אני רוצה שתשמעו טוב טוב, אני אגיד את זה עוד פעם. חידוש הקשר של אפסי הארץ עם אלוהים תלוי לחלוטין בפעילות משותפת של רוח הקודש ועם ישראל בעולם. פעילות משותפת של רוח הקודש ועם ישראל בעולם. ככה כל אפסי הארץ יוכלו להיות חלק מעם ישראל. ככה כל אדם יהיה לו הזדמנות להבין את התורה הזאת. אף אדם לא יוכל להבין את זה אם העם ישראל לא יסביר לו. אתם יודעים שאני כמעט בכל שבוע מדבר על תורת הקורבנות? אני מדבר על תורת הקורבנות כי זה כל כך רלוונטי, זה התפקיד שאלוהים נתן לעם שלו. אתם יכולים לקבל חיים, ואלוהים רוצה לתת לכם את החיים האלה. לא סתם חיים, אלא חיי עולם. פרשה שלנו פרשת ויקרא. אנחנו התחלנו היום ללמוד את ספר ויקרא. אני מקווה שאחרי הפרשה שלנו היום, פרשת ויקרא, שאתם תקראו את ספר ויקרא עכשיו בעיניים קצת אחרות. תנסו להבין את הניואנסים שאלוהים מנסה לדבר עליהם. התורה של הקורבנות מצביעה באופן ישיר עליו, על אלוהים, אלוהי ישראל ועל התוכנית ישועה שלו. לא רק בשביל אפסי הארץ, אלא בשביל העם שלו. והעם הזה יש לו תפקיד להודיע לכל אדם, לספר להם על תורת הקורבנות, על התוכנית הזאת. ואני רוצה להגיד שזאתי הסיבה לקיום של עם ישראל. זאתי הסיבה לקיום. עכשיו אני רוצה להזמין. אני רוצה, איך אומרים באנגלית to make an appeal, להזמין. אני רוצה להזמין את כל מי שהדברים האלה נגעו באיזושהי נקודה בתוך הלב שלו. <מח> ואני מאמין שאלוהים מדבר אל הלב שלנו, כי אנחנו התפללנו. אנחנו התפללנו בשם של ישוע המשיח, וכשאלוהים שומע שאנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח, הוא יכול כמובן ורוצה לקיים את, התפ... את ה... לתת לנו תשובה חיובית. מי שבאולם הזה יושב עכשיו, וזה לא אכפת לי אם הוא בן שנתיים או שלוש או מאה, כל אחד יש לו היום הזדמנות לקבל את תוכנית הישועה של אלוהים בחיים שלו. ולבשר אותה בכל הזדמנות שתהיה לו או לה. אלוהים אמר, אתם העדים שלי, אתם העדים שלי, אבל אם לא יהיה לכם מה להעיד, אז אתם לא תהיו עדים, אה, עדים אה, פרקטיים. זאת אומרת שאתם לא תהיו עדים שאתם תוכלו אה, לעשות את זה בצורה טובה. אתם לא תהיו כלים טובים. אתם לא תצליחו, אתם תהיו כלים לא טובים, אבל אם אתם ממש תבקשו מאלוהים ללמד אתכם את התכלית של תוכנית הישועה שלו, הוא יעשה את זה. מי שנגעו הדברים בליבו, שאנחנו עכשיו נתפלל בבקשה לבקש מאלוהים מכל הלב. אבא, אני רוצה לבקש ממך שתשתמש בי ותעשה אותי כלי בידיים שלך. בואו נתפלל ביחד. רבינו על כנו, אנחנו שמענו אותך, אבא היום מדבר עלינו. התחלה של ספר ויקרא, תורת הקורבנות אבא, יכולה להיות רלוונטית גם היום בעולם הזה. אתה יצרת את עם ישראל כדי שהוא יהיה כלי בידיים שלך, אתה שמת בו את השם שלך. אנחנו העם שלך. אנחנו אבא רוצים שתשתמש בנו כמו כלי נהדר. אתה אמרת לירמיהו לי, לרדת לבית היוצר. כדי שהוא יראה שהיוצר יכול לעשות כלי לפי מה שהוא רוצה. <עוד> אני מודה לך אבא, בשם של ישוע המשיח. וכל אחד פה באולם אבא, ששם את הלב שלו בידיים שלך. תברך אותנו אבינו שבשמיים, שאנחנו נחיה את החיים שלנו לכבודך. הזמן מתקצר, אנחנו יודעים אבינו שבשמיים. העולם משתולל אב, מאימה. השטן פוגע בכל מצב. הדברים המזעזעים שקורים מסביב, אנחנו אבא רוצים שתשתמש בנו, שהעם שלך לא יסתתר בתוך המקלט, אלא כדי לנצל כל הזדמנות כדי להביא את הישועה שלך עד אפסי ארץ. אנחנו מודים לך אבא על הכל, אני מבקש את זה בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך, אמן ואמן. אנחנו נשיר עכשיו שיר שנקרא יש לי מושיע בלסט אשורנס באנגלית אני רוצה להזמין את כולם לעמוד בלסט אשורנס בוא נשיר ביחד את קודם <עש> <עש> אסי עיניי <עש> להרים מאין מאין יבוא עזרי. <עש> דוד אומר, עזרי <עש> מעם אדוני עושה שמיים בארץ. בואו נשיר ביחד, יכבוד אלוהים. Done. כל אוהביה. בואו נשיר ביחד. ירמיהו, שישים ושש עשר. I lie yeah. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. הללויה, פסלם 117, תהילים 117. בואו נשאיר ביחד לכל אילות. מבורך לכולם, אנחנו עכשיו עושים קידוש, ואנחנו ניגש לחדר הסמוך, שיהיה באמת שבת מבורכת, אמן ואמן.